Hur går man? Ursäkta, kan du hjälpa mig? Hur kommer jag till Beijings universitet för främmande språk? Gå rakt fram och ta andra vägen till vänster. Gå ungefär 100 meter och ta vänster vid korsningen. Tusen tack. Det var så lite. Förlåt mig, var ligger Nationalmuseum? Du tar första till vänster och sedan andra till höger. Gå sedan rakt fram. Du kan se Himmelska fridens torg på höger sida och Nationalmuseet ligger på vänstersida. Tack så mycket. För all del. Hej, bor du här? Ja. Hur kan jag komma till den närmaste kiosken? Du tar första tvärgatan till höger. Där står en liten kiosk. Tack. Ingen orsak.